paktum për mua kur kam dëgjuar për Hoxhës në misionin e kaluar kur tham ke vendosur barrikada. Barrikada mes njëri tjetrit. Ne që themi mi vlezër, emi vlezër për hartën e Zotit, kemi ndoshta barrikada. Në edukatën tonë ekzistojnë to barrikada. Por sot për çfarë do të flasim? Sot do të themi të vazhdojmë me një koncepte. Për të parë a kemi ende barrikada të tjera në këtë koncept apo jo?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 Pas taj kanë vendun të barikada më së një të jetërit. Me kuptime, koncepte, me tradita, zakone, që atë kanë penguar komunikim mirëfilt. Ka nga pejgamber kanë rukë këtë barikada. Dhe tash, shëjtani, për dëshim, i që ti punën të kondër të në emisionit pejgamberve, është interesuar që ti rikëthen këtë barikada pejngeze për sëri. Dhe në menin, kërë mungën edukata mirëfilt islame, kërë mungën mësimet e pejgamberi s.a.s.m., barikadat mes njerëzve. Prandaj edukata islame do tët të roli është largimi. Këto barikada. Po, mungesa është rikthimi këtyre barikadave në jetën e njerëzve. Mirë, ojet, fillojmë me koncepti i ri për sot, me cilën ndërtojmë edukatën tonë islame. Kë i folur për dy dhe emi ke pika tret. e tretë. E treta që nga konceptë rëndësishëm që duhet të kemi para syve jet edukimit edhe vetes tonë por të gjeneratave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 e sa nga të vdekurit në mëkati ringjallen apo e sa të tjerë shpëtuan nga kthjetet e shejtanit e kushtëmrot për nëtanullë më të ndjetërat ata që dashur Zot xhallahu ala që ata ta mbajnë ngjall udzimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe sakrificat që këta dietarë kanë bërë dhe e bëjnë që thuhet feja musliman rohet feja këta nuk histori këta rroje tek kësaj feje këta janë ata që luftojnë natë e ditë Për ta ruajtur fen e çonit flam rahat, ta marrim të poshtë këtë fë, sigurt se kjo është fjalë Allahut, të sigurt se kjo është fjalë pejgamberis a sallam. Sa ka apostat tentativa gjatë historis për të shtrembruar Kur'anin, kush e ka mbrojt? Kush tjetër përveçse dietarëve? Sa ka apostat ajo për të shtrembruar hadithin pejgamberis a sallam. Andaj me një rast, në një rast halifë ja i muslimanëve në qohën në një kopri korave e kishte zënë një njerëz që kishte Shpikur, ofër 4.000 hadithe, parëmendo fabrik e haditheve të shpifura. As njësë është të vërtis, s'ka thënë pejgamberi sotë të thërmë, i këtë përhapër në popël, dhe ishtë të të mëruar halifia nga këtë krimi madhë, dhe nga kjo fillaj që, nga kjo rast fillaj disësisi, të trembat për këtë fej halifia, shiko kjo një qëfarë ka borë, e tjërë,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 apo dëshojmë të rënojmë simbole të tjera. Dhe fakt që këto të cila të tjera, apo nga padija dhe ignoranca dhe edhe interesat e tjera, u ndihmojnë vazhdimisht në rënimin e këtyre simboleve. Nëse rënën këto simbole, kush mbetet? Nëse bien ky hoxh dhe ky edhe ky bien, kush mbetet pastaj? Kush? Kush uamson njerëzve fund? Kush? Do dalin ignoranta. Ata që nuk janë të mirë fol për fenë Allahu sociale.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 apo sa ndosht am duket ne kjo ka qenë në Rusi, atë çdo gjë që o qëndnat e kanë bër për ta të ruajtur fen që ka që në Rusisë. Donc ç çta çta rënojn sigurinë dhe urrat e mirëbesimit mes xhamat xhëllarëve. Me lloj ndajëra. O sot për shkak më laptand me paradoksime, unë nuk po them se ka parashtime. Ka një herë që thon xhëllar e gjëlarë, ka që do ta bëjë shkëmbje gabime, nuk vras për ta, po flet për shumicën.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 ne ka dëritim ne ka dëritim gazetë nëse ky bie çfarë bie më ta prandaj edhe një eh pianet Imam Ahmed Rahimullah ishte burgosur së bashku me Imam Ahmetin dhe i tha jo ishte në rrug duke shkuar ishte në rrug duke dëra Imam Ahmeti tha shikao merrë George ka të bëj vetëson shikao shikao nuk mund si të tëndosh këmbë duke korrzuar tha ohoj nuk ka më rëndësi unë ardh zonë aq çona angritem nuk ka problem për mua ti ruaj ti më të rrezëosh Ka sjellë ti rdzosh me ti rdzon shumë njerëz, më mua skuq në gjuzë, rdzonon e vet. Shikoj piënes për dentë që kanë kupton. And rrënimin një hojë, rami aty që kanë kupton. Rami është shumë shumë shumë njerëz do pastaj. Pasti rami është shumë koncepte, shumë kuptimeve që ai ka ndërtuar që vinë së bashku me ramin e tij atë. A le të kemi kë kfjalë këti njeriu të devijuar se thotë që nëse un bie koncepti i drejtë i tij edhe pse po e kupton, po. Atë lë të përftohet nga kë këto koncepti rdos. Si vërtet të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 Jo kërkimi i dijes tjetër me qëllim provokativ, apo apo parizma mir sa aj, apo tatën këtu më mir sa aj, a kushtuarot. Qase çdo kush e ka mënyrën e vet trajtimit. Mu mund të, të, të, të, të, të, të, të pëlqen Filoni, por tjetrit nuk m'pëlqen trajtimi. Ërancëshmësh çibrumit të të njëjtë. Apo e thot ky atë që për po thotë ky. Po, po thot po ky më mir. Elhamna, shkoti të ky ti shkotaj. Apo andaj fillimëër dua t'am qen nuk duhet xematit të ket uh, një rol përcaktues dhe vlerësues po diën e hoqës. Mm -hmm. Ja, nuk është puna jona kjo. Kur sot den, kur sota ka lexuar kurs, e rendësishme është se a kemi muzikë për perspektivë, për shembull. Na çovse një gojë kolegërat, komse. Dhe unë shkënojë të gjrat. Ligjërat zgjat 40 minuta, 45, 50, sot nuk okay. 50. Ja, ka më rëndësi. Për gjithë 50 minuta çrrina të gjrat. A perfitoi më shumë apo humbi? Ja, perfitoi. Koqëra që për kujtuam ndaj komditë që një hadisë kisha pani, do thotat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 ato të dhënë nganjëra nganjëra mund nganjëra po, shumë pengon vendruar kushtone për sofash të internetit fotoketësis për shemb ë uh, cilëngojë ndodheni më shumë dhe kanë pluka 4-5 dollar që jëmohet voton është të turshma cilë cilë dietar jo hoyo amar mëlesh më di shum apo do të bëjmë top list po nuk jeni ju drejt apo toni era në për një po portaleve të internetit uh, cilë dietar o, o jall gajalorat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 Kuina, ja që ne bëjmë ndonjë masë të thjesht, njerëzit ata të, njerëz, të votojnë që kurand është azi me lezën. Po, kjo është turp, gjemat të marr guximin të vlerëson kush din më tepër kush nuk din, të vlerëson kush lexon më shumë kush nuk lexon, të vlerëson, kjo është turp. Kjo nuk duhet të ndodhë. Duhet i me sinqertëta kërkojm hakun, ta kërkojm të në vërtetën, ta kërkojm aqë nive na parket, ne ta marrim aqë djim. Në takimin e parë. Nëse unë e gjej të vërtetën që më duhet te, mm. puna, atë, mbaroj punën, nuk shoj më tutje. E djyta, nuk shkem me kërkuar tash leximë. Apo të përs, a të përsaj, gjitha këtu amër lecimeve, e jo amër Përndaj, si e në emër të leximeve janë në emër të së vërtetës. Prandaj siguri dhe shumë rëndsi. Është e rëndësishme e para. E dyta, largimi nga parajykimet. Çfarë parajykime? Sot ndjenja shumë parajykonë gjëllarët, fat keq është. Apo për shembull, e parajykon ne kucën që ai ka. E parajykon një kostumë që i vesh. E parajykon në mobiljet të shtëpisë. E parajykon, do të thonë telefonin që ai ka. Ai komo si uha mund ndron çfarë, jo për shkak se blet. Po ka di më dikush që ja është njëri që do thotë shumë njerë ndoshta mund të kenë shkaktu që ai të ketë diçka. Apo pse nuk menën nga ky aspekt? Apo po gjithmonë nga paragjykimet ndoshta ka Kçpordo, ndoshta ka Karkunozë. Mënera mënera ke pjesë keqe. Ke pjesë keqe çfarë të ke thjesht apo? Ke pjesë keqe. Andaj edhe pejgamberët kanë thënë njëherë që dikush i ka prur normalisht sa takon se ka prur pejgamberët, sepse ka qenë përjashtë bartë. E po, a ka pas pegamëse mundrota? A e ka për dikush një gjipe të bukur? Po e ka veshur. Po, a ka ve ka e ka për dikush? Ka pas kështu. Në ndonjë këto gjëra. Ërëzëshmë është që hoqem ose t'i lakim me çfarë Allahu na ruan. Mos ta kërkon nga xhamati, mos cillet, mos trim me ata që japin me tipe larg asaj. Mos po flas për këtë kategori. Por po se edhe këtu kemi çka të flasim për xhallorët. Por tema jon sot nuk është për xhallorët. Për xhamatin. Andaj ndoshta duhet të jem më kritik ndaj xhamatit. Kaçi po ti s'do të Këtima dhe para gjelarët, edhe aty kemi versionin të të kritikës, por të të të përgjematin. Për Nuk duhet raporti mojnë dhe i tjetë në para gjekime. Apo, si të qëtë një qëka, menjarë të sinën kërën. Kuk... Ndek mendojnë. Nga se shetani këtë punën mirë. Apo, nga se fundi-fundit. Fundi-fundit, apo. Po, të ishte i sakta i para gjekime. Pa shamu, ku e dyhune, si të para gjekosh ditë që ka aj. Apo, të para gjekosh Dhe ta është si pasu e këti para gjukimi, shka këtu një dëmë. Ndë kështë dëmëtojtë, këtu e këtë i kimi dy polë, Hoxha dhe ti. Apo? Ajo Hoxha dëmëtojtë në ështëta në shtetsim, në që vëse në dëgjënë, dëmëtojtë në ështëta pak një mazhë që përhapët për për këtë para gjukimë fa të këtësishtë. E po ajë që mësë shumë të dëmëtojtë është burimi para gjukimit. Ja v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 dhe, dhe sheh ajo saka leo ai është i smur. Do thot, është i smur nga disa smundje dhe me vërtet shpesh herë ndosë i smurat. Dhe patyshim hoqja duke qenë ftyrë publike, smundja e tij shpesh herë ohapat, më herëse do të mund ta mshëf, nuk del në dert, nuk del këtu, shmoqesh. Patëshirë tjetër. Edhe më, më thonë ti smur. Smundja do të kubë hemë kur të shëndosh, nuk smundet shpesh se këta dy. A kupton? Dhe thot sheh mosin e kubë, thot një herë rast shkuam me vizitu, shehmo të soni gasmundja.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 por kemi se pejgamberi son ka me ia nga pasuria së shtebabës tan. Allahu ta ka dhënë. Thu se pejgamberi son po e tret ton pasurinë në muslimanë, duke qenë atë të babës tij apo. Po kush ka kush ka qenë më dordhënës se Muhamedi sa selam. Por megjithatë ka njerëz atë që parajkuin. Sa do të jetë tentuar, tentonte përpjekur dhe munduar ti është i drejt, megjithatë ka një që që parajkuin. Mirë, do të vërej më një pikë tjetër në lidhje me këtë pikë sa, por shkopi im vjen hap të shkutu për të kthërë përsëri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 A është respekti djetarve bazë në edukatën e besimtarët? Uh, Mëndimi personalë është absolutisht po. Ata kemi dhe bëjmë me, me një edukatë vetarë që ne e marrën dhe uh, në therë të kësa edukatë që ndronë respekti uh, uh, maksimal në daj figurës të djetarë në ratë parë si, uh, si personë në ratë të dysë si udhëheqës uh, shpirë të rorë i, i besimtarëve dhe në marrës duke e trajtuar atës si, si një njerëri uh, që ka një mision të profetikë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 Respekti është shumërë nësishëm për besimtarët nga ndaj djetarëve, sepse në qovë se përshumëllë një djetarë do të majhe hytëbe ose do të bëhe një mesim ndaj besimtarëve, se pak të du tjetë është gjemë kërësore respekti që ta respektojnë në ratë të parë ndaj djetës e ti, imi të imit të sigurët për djenë që a i ka. Kur abuzot me figurën e gjallarve dhe simbolikën e tyre? Gjatë kosë kur um, hotelartë majnë të hydme ose kanë në mësimin që kanë të detyrushme ose kanë obligimë që të majnë në hydve ose mesim, besimtarët nuk duke të shprejnë shumë i njerantë ndaj mësime që majnë apo hydves në atë momente. Qepse është një që ka shumë kryesorë për besimtarët. Në atë momente kër ne kemi mundësi të majnë një mësim, një fjalë shumë të këshilluar nga dietari, ne do ta marrim do ta mënim me një respekt shumë të lartë. Si respekton dietarin sipas teje? Dietari, dietari botlav për vendin ton në disa aspekte nuk është shumë i respektuar për shkak se pjesa më e madhe e shqiptarëve janë thjesht muslimanë, jo pothuajse praktikantë që praktikojnë fenë islam në shumë aspekte, po në përgjithësi i dhashmi. Ton dhe juarmiçi mi kthyer përsëri në studio për vazhduar bisedën tonë, po flasim me një nga konceptet me cilën ndërtohet edukata islame dhe jemi pikërisht me respektimin e dietarëve. Ose po flasim pikërisht pikë topik, respektimi i dietarëve. Me avuzimet që ndodhim më së fundmi në sinqeritetin e paraqykimeve, çojmë në mos respektimin e dietarëve. Thonë dashëmullin e dietarit të një, do të thënë që është në Egjipt, thamse nuk smuret ku detyrat janë smur. Allahu salla u ruaj. Orna. ë a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 qëfar aspekti, aja është me i theksuar që si të marim pe ti. Apo? Lato, për ti. Lëto të të qasë së rektive për baldijet së ti. Kjo është problematike. Ose për shambull që njerëzit të bëjnë darje. Po të tujë se hu, djetarë është një makinë. Apo rutinë. është një sen një gjë mërënësi të knelë në nërruarë. Djetarët e të tjerëve, djetarët e të tjerëve, në shumis në rastëve, jenë të sukses shumë vetëm dhije dërso janë më të vërtetë të dështuar në jetën shoqërore, familjare. I gjen do të thotë kanë buve dorasje, i gjen që të kan pi alkool, i gjen që kanë gjinë kështu, po, kanë gjinë ditor të mbllaj, diesh skencëtar të mbllaj, por nuk kanë gjinë moralshëm. Gjen një pjesë, po, po, atë normalisht, ti mentalitet që ngajta më është vetëm skencë, vetëm zbulimin, vetëm pajisë, vetëm dijen, do të bëj pjesë pjes të tëra është mentalitet të ju jo islam. Të tërë të po janë detyru kështu të bëj. Por teknë është baurtë ky koncept dhe na ka baur që ne kemi këto çështje selektive ndaj dietarëve. Ne mund të mund të ngritem në pediatal të lart. Dihenë ne, ky është për shembull feqi, sikurse kemi tek me dhëvet për shembull. Sot musliman me fanatizëm me mbroj me e mbrojmë dhëvet e tyra. Edhe thurist kanë qenë këto. Unë jam Hanefi, unë jam Shafi, Maliki, Hambali, dhe në pastaj mësvetë, kush nuk on detari më e madh? E banimi ka qenë më i madh rahimullahu as-Shafiu. Shafiu, Shafiu këtu hier ringu çfarë keman gadie bo hanifes pra imren do të shpjegojë saktuar e bo hanifa e ka bërë më vetëm dinja shekaja dorimin shekaja korrëksin shekaja bojarin shekaja këtu jë këtu a nuk duhet tot mirë nga aj a duhet jemi për shembull në medhipin e bo hanifes rahimullah po çfarë thot kujt të qoftë pa ndarje në fik apo ndërson çifte besimit timi këtu diku tjetër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 Ku është suneti në këtë e me këtë mehat? Ku është suneti i namazit natës, i axhirimit ditës? Ku? Ku janë këto sunete? Ku është suneti i moralit dhe i mirësjelljes? Ku është suneti? Apo suneti që njëka vetëm në disa forma caktuar dhe në fund? A ka respekt në pejgamberin se më ka filluar? A kimë respektu pejgamberin e Sallallahu alajhissalam nëse e përdorim vetëm për të marrë forma, për e t'i. Dëso Brendin, esencën, apo dgjithashtu pjesë të mëdha më të rëndësishme të jetës ato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 Dhe nuk i ka përqyja absolutirë s'fjillë e ojgjën të familjë, se i ka pas qasin shpi. Dhe e shënë që kjo nuk është taj ligjëratëve, nuk është kjoja sa epton, por heçhtë, nuk i prapë të mitat epton. Dukështë e ka pas nështë e ka pas fqi, këmshi e ka pas. Dhe e shënë që ka vretje, e, e, e ka pas bashkullëtharë, ka jetuar zbashku me teme një koc aktuarë. Gjitha këtu i ka pa dhe kje bënë që të zbejhet Të të mare nga për kjo zbehet morre nga këtu oj. Mirë, por kjo zbeje nuk reflekton të gjithë të tërë u hap duri nzihet përfitonin, mësoni, pa i vetë nuk mundet ato. Dhe të izolon veten e tij. I izolon kat vetëti. Dhe kjo është një kategori normal që është më pak e dëshpër, shumë më pak e dëshpër. Dhe ka të tjerë të zbehet për shembull, ëh, në bosht të paradgjikimeve, atë në bosht të konflikteve të caktuar pengojnë edhe të tjerë si të zbehet nga këtu oj. Ka së dallan për shembull, zbehi raportetën e huaj. Si pasojë punime të dunjos A dallo beja raport me mos sipasu, raporta rëtet. Po, nëse ai ka uh, dietë të sëmuruar, euh, por hap, por hap uh, rishin fe, por hap gjasë shampifes. Dhe pa dhe shëm, normal, sot që mund të jone pengull të tir, mos e marr apetit, kjo është më me vez. Por në biznes nuk na ka shku mirë, komshis s'ka si mefes. Mefes. Qëre, më vizitë. Kjo çere nuk duhet të ndikon që tir mëse për me piti. Lei tjetërrat, lei tjetër. Lei tjetër për vitojnë gjaj. Sigurisë kanë disa ashab tek përzem janë kuqënë Rasullullah në sa një po shisën mandin malin treg. Tamaj se e ka shkuan mal e ka qitë malin ka ardh treg. Apo dhe ne ç'muni mësh dash dit. Ti kush bëret mashtrej? Do dikush dikush blen nga këtu, dikush blen me këtë, ka thonë peqas se do u nse yezukullahu ba'dahu min ba'd. Leni yezet rahat ç Allahu t'furnizon njirin me dia të kapur. Apo ti e ke rriskat hoy, ti spër çan nësa dia ti por dikush e ka rrisë smer për ti leja të përzembi ti për ti të pikëtuar mos e penga mos e penga andem mos bëhemi pengjes për përfitim kjo është rëndësia mos bëhemi pengjes për, për përfitim gjasë kjo pastaj shkakton grupat grupacione pse se po shaq unë kam këtu huaj dhe e dua dhe unë nuk di pse ti nuk po don apo atëm t'rëgoj se unë kam një huaj që unë dua edhe unë nuk e di pse ti nuk po don të pastaj çu se unë bëhem pengjes çitit çka është tek hoqja vet. Dhe më ngulm kërkoj të vesh vetë hoqja, apo duke rnuar hoqllat e tjera, që çfarë shkaktan? Ka shkakton pasaj konflikt. Pas pajtime, pas zgjëmatë, parti, partia e këtij hoqje, partia e këtij hoqje, që këto janë ndaluar. Allah xhelloan ka ndaluar se të bëhemi çopegrim, të, të përçojemi për asgjë. Dietorët janë mjetë, nuk janë çëllime. Janë mjet që mëta arrijë deri tek vërteta. Po ta kishim pejgamberin saqall, nuk do të kishim noi për asë dietor. Për dyshën e Kurjal dhe këta të trashëndortë e tij ne kemu ne për ta. Sigurisht ibn Qayyim rahimullaj ka thënë një shkambull të gjatë, por duam me shkurtu shumë. Thotë njeriu që do të thotë do mu fal, është nisur rrug në rrugë për djabe. Edhe ze namaz rrugës, kudo që ze namaz, duhet më pytë ka qibla. Apo, më pyet. Megjithëpo me kur arrin në burne çobës, a pyet kanë ku qibla? S'ka nevojë. Nuk ka nevojë. A do të thoni se çdo rrugës ti ke pyet ka qibla? Janë mjete që duan pastan nuk e din ko kibla. Mi e por kot arishtë çapë, nuk e më pyet apo. Andërra do, na kimë më pitu diator, ngase pastan nuk e kuptojm fen. Nazim çka thot Kurani, çka thot Suneti, na ku e dim? Na e jeten e jashtë me kuptoj, por ku e dim komentin e ti, zbratimet e ti, domthon kti ajeti analizat dispositively ju do të ngjërat, nuk mund të dim. Ngase për këtë duhet një mekanizma që nihmojnë kuptimin e teksteve Kuranorë a ditë pejgamberit sallallahu. Allah të rritosh, Allah të bleft.